«Сховайся, ховайся, тільки не сховайся від мене!» «Хто це? Грицько чи Петро?» «Грицько старший, а Петро молодший, вісім років!» «Не таки Петро, бо схожий на батька, а Грицько схоже на матір!» «Чого ж це він заховався в бузині?» «О, за пазуху лізе!» За пазухи вузлик дістає. Де це він той вузлик дістав, що ж у тому вузлику? Либо він вкрав, та якби не вкрав, то не ховався б. О, глупої злодійськими очима, оглядається. Поглядалось, а тепер вузлик розв'язує, заглядає, принюхується, а тепер от щось рукою всередину.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 Наминає та наминає, і кривиться. І чого так кривиться, скраденого? путь свірінок, у батька вдався. Той забирав у людей, що можна забрати. А це уже після батька подався підмітати. Якщо крастиме – виживе. Якщо крастиме і сам їстиме – виживе. коли поділиться зі своїми – Може й здохнути. Е, ні, цей не поділиться, цей виживе.